O sí, sigui, moltes coses, però molts gastos. I ja tenim tots plegats una miqueta de ganes de començar la vida normal, no? Però això és, és, ens passa a totes les cases. A totes les cases, bueno. A veure, hem començat l'any. El que és important que comencem amb bona salut. Tot el que més ja ho resolvent, no? Però la salut és molt important. Per tant, salut, salut, salut. Eh? Bé, però aquí doncs, comencem l'any... Comencem pràcticament, vull dir, després de les festes, perquè ja la vam començar la setmana passada. Però, eh, en fi, anem seguint tots els ritmes de les coses. Com que estem començant un any nou, he cregut que era curiós parlar d'algunes coses que ara, avui dia, ja estan desapareixent i han desaparegut moltes d'elles. Per què? Doncs perquè canvien les costums perquè canvia la persona la manera de pensar. Moltíssimes coses, no? Si de dia a dia no ens en donem compte, però de dia a dia canvien moltíssimes coses, però moltíssimes. Quan ho veiem és quan al cap d'un temps tornem a parlar d'aquella situació o d'aquest lloc i llavors ens en donem compte que sí que ha canviat, perquè canvia contínuament tot. Bé, aleshores, anem a veure... Estic parlant d'uns anys enrere, uns anys enrere. A veure, en principi, o sigui, avui dia es viu, si no tens una enfermedad que t'aturi, es viu molts anys. Però fa uns quants anys que no es vivia tants anys, no se'n vivia bastants. Doncs, a veure, jo me'n recordo de la meva àvia, la meva àvia me'n recordo, que és que pel carrer quan passejava amb ella veia moltíssimes persones moltíssimes persones que anaven vestides de negre sobretot les senyores i les noies i les nenes i els nens però negres de dalt a baix de dalt a baix sí que és veritat que diu que en aquella època doncs hi havia la mort que es passejava per molts llocs per què? Hi havia hagut guerres, hi havien hagut problemes, hi havien moltes epidèmies. Aquestes que, per exemple, nosaltres ara ens fan vacunar perquè no tinguem doncs, cap enfermetat i coses d'aquestes, no hi era tan constant tot plegat. Epidèmies, hi havia còlera, moltes tuberculosis. Jo no dic que no n'hi hagin d'aquestes coses. N'hi han, però d'una manera molt diferent. Era llavors que, verdament, era impressionant, vull dir, una família es podia trobar pràcticament començant amb tuberculosis i al cap de poc temps hi eren tota la família que hi tenien el mateix o sigui, que hi havien ah, després hi havia també la famosa varola la varola feia, bueno, va fer anys i anys de, de, de moltes morts eh? moltes, moltes, moltes per tant, vull dir s'ha anat perfeccionant, ja ho sé que surten altres enfermedades, però almenys estic parlant d'aquestes per tant, estic parlant d'un canvi d'any 2020 és com el... són anys que canvien molt eh? si mirem el calendari, pues, per això parlem d'avui d'aquestes coses, Allà, llavors què passava en aquell moment? en aquell moment, quan es moria algú de la família és que el que deia abans de les noies, les senyores, tot, eren les que anaven més fosques. Els homes també anaven, però era d'una altra manera. Eren grisos, grisos fos, però no com les senyores. que Les senyores si portaven mocador, mocador negre. Si portaven joies, joies negres. Si portaven perles, perles negres. És que tot, tot, era com una, era com una moda de poder-te afavorir una mica amb el teu cos, portant negre, però tot el que tenia que ser negre. Tot perquè tenia que de demostrar que portaves dol. Fins i tot, moltes senyores que no tenien suficient diners per anar a comprensar vestits i cos d'aquestes, buscaven un vestit vell i el... És bueno, normal que en feien. El buscaven amb un color de negre i el posaven durant una nit o no sé quan, perquè no tinc ni idea com ho feien, però posaven i l'endemà tenien un vestit que havia sigut, per exemple, blanc o verd, era negre, el tenien, el tenien, però era una cosa normal. Avui dia és difícil, totes aquestes coses. Ja no es porten això d'anar tenint ni tenint ni tenint. Pot ser que hi hagi algú que ho faci, però parlant en general, no. Eh? Dir, es compren les coses encara que siguin més barates. Els botons... Tenien que ser negres també La joieria que volguéssim importar les joies Tenien que ser negra I com ho feien? Doncs, tenien que triar les perles negres Els botons negres Tot era negre Les joies Que no eren Que no eren negres Es tenien que deixar Deixar Llavors, algunes altres coses que també es va posar molt de moda era qualsevol joia es podia fer, sense ser negre en aquell moment, però que a dins hi hagués el cabell del que havia mort. Hi havia persones, això amb una exposició que es va fer es va poder veure molt bé, hi havien joies que es penjaven en el coll, o que es portaven com a polseres o que es portaven penjades amb una agulla en el vestit era com una urna petiteta o sigui, podia tenir totes les formes que volguessin els joiers inventaven models per poder posar els cabells i no sols això que si morien diverses persones amb diversos anys aquella joia es pogués obrir per darrere o per davant o pel costat i es pogués posar encara més cabells. O sigui que, amb una paraula, que tota la teva persona només demostrava que hi havia hagut morts, que estimaves i que els recordaves constantment. Perquè, clar, ah, fins i tot hi havia ells. Les vaig veure en una exposició també. en ells Era anells que era com una parleta, però en canvi hi portava el cabell. O sigui que les coses van, van canviant. Vale. si una senyora es volia casar perquè també va haver una època que ostres estàs de dol però és que com que resulta que el dol en, allà, en aquella època s'enganxava contínuament perquè és que no eren dos mesos o cinc dies és que era un any o dos anys, bueno, és que horrorós s'enganxava ja la de mort d'un amb la mort de l'altre era horrorós i moltes noies, sobretot, que es tenien, ja estaven tenint promeses, no es podien casar, perquè els deien pues, que en fin, que no es casessin perquè es esperessin haver passat el dol. Però que resulta que se'n van donar compte tots plegats que el dol és que es, es lligava un dol amb un altre dol, amb el tio, amb la tia, amb l'avi, amb l'àvia... Bueno, era algo cosa impressionant. Llavors van pensar, pues això s'ha acabat. Si una noia es vol casar i estava de dol, el seu vestit tenia que ser de negre, negre, negre, negre mitges negres o sigui, tot el que es veia era negre però és que una cosa, si ens hi fixem estic parlant d'èpoques que no teníem ni mòbils ni whatsapp ni tenim moltes coses que tenim avui dia que ens facilita el veure i recordar les coses les fotografies que tenim de anys enrere d'avis, de besavis, que a més se'n feien poquíssimes, però es feien com una cosa única. Fits ens que en una casa de fotografies sempre tenen fotografies antiquíssimes i moltes d'elles es veu una parella recent casada, assentada o dreta, també eren costums, molt diferents de les d'avui, i negres completament. Negres, si no fos per la cara, que era blanca, i per les mans que estaven allà posades tranquil·lament, eh, bueno, és que no semblaven persones blanques. Per això hi havia tantes fotografies de les bodes que naven de negre, completament negre, i el marit nava també fosc completament i normalment portava aquella banda negra en, el, en un braç. O sigui que eren coses curioses. Aquesta, per parlar, diguéssim, doncs de, del dol, Ara en parlarem de coses, ja dic, avui parlarem de coses curioses que han canviat, però, com de la nit al dia. Els nens, quan naixien, tant si fossin nens com nenes, que avui dia està molt diferenciat, fins i tot amb els colors, a vegades. Sí que a vegades vestiven un nen de rosa, perquè estem aprofitant uns pantalonets que la germaneta tenia, posem el cas. Però, els nens... Fins als 4 anys, aproximadament, o fins als 5 anys, nens i nenes, nens i nenes, portaven el mateix tipus de vestit, amb llaços, tant si eren nen com si eren nena, si portaven volants, doncs volants, tant si eren nens com si eren nenes. Fits ens que en les fotografies també d'aquestes èpoques que estem parlant, veiem una criatura que no sabem exactament, si és un nen o és una nena És que no ho sabem Perquè, pobrets, la carona que tenen És una criatureta No saps si és nen o nena no, Els vestits amb volants Sabatetes i mitges És que no sabies mai Si era un nen o una nena No ho sabies Sobretot les, fam les famoses famílies Que tenien molts diners Mare de Déu És que, a veure que els colors eren iguals, que si fessin blancs, grocs, el que volguessin però és que posaves el nen i la nena i no sabies quin era el nen o la nena com anaven vestits pràcticament igual absolutament igual Vicenzi que ara es va treure una altra moda per cas ja en parlarem un altre dia però que diuen, el nen té que portar d'això i la nena té que portar d'allò moltes vegades amb els colors moltes mamàs, futures mamàs o àvies futures àvies, volen saber bueno, abans tampoc se sabia no? si portaves un nen o una nena avui dia també ho saps per què? perquè quan compraven una cosa tenien que saber eh? si eren una nena, li esperaven fins a l'últim moment a veure si eren una nena, avui dia ja si vols comprar, com que al cap de pocs mesos de d'estar estat ja et diuen és un nen o és una nena doncs ja saps com comprar i quan vas a comprar, el primer que et diuen que vol, per un nen o per una nena què vol dir això? Pues que hi ha unes altres normes Però completament diferents Diferents, diferents Llavors, amb una paraula No hi havia una personalitat de nen o nena Era una personalitat iguala I que fins als 4 o 5 anys Estem parlant de la nostra terra eh? Doncs anaven vestits Estic iguals Si tenies un nen i tenies una cozineta que era una nena i una altra cozineta que era un nen neta i eren tots més o menys de les mateixes edats un tenia un any, l'altre en tenia dos el en tenia tres, l'altre en tenia quatre, en tenia senyors, tots allà barrejats mirant-ho amb els ulls d'avui dia ens pensaríem que eren nenes i eren nens i nenes sabateta, mitja, vestit vestit, amb exactament amb els volants i amb les puntes i amb els llaços i tot això per tant no hi havia personalitat de criatura en aquell moment. Aquesta és una altra cosa. Després, una altra cosa curiosa que han canviat tota la és que està canviant tot i perdó, a lo millor d'entre aquí 50 anys. Què passarà? Pues hi haurà un altre tipus de fer i de, de vestir-se i darreglar se i de demostrar el, el dol, totes aquestes coses, perquè? Perquè tot evoluciona. Sin's i fitsem amb quadres, pintures, pintures d'un quants anys tampoc tittant, eh? O si sigui, de tot això tampoc perdut tants anys. Aleshores els barrets, això sí portaven barrets, moltíssims barrets. molts barrets. Els barrets aquí s'han perdut bastant. però de barrets n'hi havien a tot arreu i n'hi ha hagut amb totes les èpoques. d'una manera, d'una altra per barrets. Estic parlant de barrets de senyora, no d'home. Bé, els barrets si s'hi fixen, sobretot ho amb fotos o amb quadres que portaven a, a sobre del, del barret per entendre'ns, ocells ocells? Com podien ser aquests ocells? Aquests ocells o eren morts dissecats? És que així és tal qual Per què? Perquè en aquella època vull dir, quan uns volia fer un barret d'aquesta manera, doncs anava caçava un, un ocell el feia, en fi, arreglar-lo i se' posaven en el barret i eren elegantíssims era per bodes, era per, per lo que fos eh? no ens pensem que només era per disfressar-se no, no, era per tot el que passa que com tota la vida dir, és veritat, no se'ls canvia sinó doncs que van sortir unes persones dient que a veure, una cosa és un ocell que el tinguis dins de la gàbia i l'altre és calmatis per posar-te'l amb un barret. Aquestes persones, que sempre són persones, que a més posen un... hi ha persones que posen ordre en moltes coses que deixen de ser ordre, no? En moltes. Doncs pues es va fer una organització molt forta, <coughs> perdó, una organització molt forta, que va dir que no es podia permetre que una persona, eren senyores, eh? tot eren en femení, que les dones poguessin portar un barret i que perquè fos un barret més bonic tinguessin que portar o matar animals o fer-los eh, en fin, que els desequessin, posar-se'ls o alguna vegada se'ls vien posat vius però molt poques vegades perquè un ocell que està fora del seu ambient també fa les seves necessitats i quan està fora del ambient encara els fa més grans més grans i més de pressa pues tenien problemes manera, què van fer? que fos dissecat i quan hi havia tants barrets per tot arreu tots eren dissecats a aquí qui portava l'ocell més gros no era un pardalet, no ocell amb plumes que sortien per aquí per la dreta, per l'esquerra mirem les fotografies fixem sense que això queda una part de tot això què tenim ara? barrets què porten els barrets? plumes Vicen si. Plumes de què? D'animals. Pluma, no l'animal. Plumes de faisan? Vale. Pluma da, pluma da, però no maten l'animal. Potser si per cas li treuen unes quantes plumes i tal, o plumes artificials. O sigui, treballades manualment. Però què és lo que queda del moment que es portaven aquells barrets o sigui, va haver un moviment molt gran per salvar els ocells i no acabar amb barrets o sigui, que són coses curioses i com que ara hem fet un canvi gran d'any perquè no és que sigui un any per això el número que ha canviat no doncs, per això hem fet aquest programa que parla de coses que van existir i que s'han acabat ja Ui, se'ns acabat el temps, Déu meu. Amics, amigues del programa Aire de Cultura, gràcies per estar amb tots nosaltres. I des d'aquí els envio aquella llabarsada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adeu, adeu, adeu. Fins al dia, vineu. Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell. La cultura a l'abast de la mà.